mstafu mwezi juni sisi tunishi wauma kamba waalima kwa mwujibu waesheria tumefata process zote zile za mjezi kabla yani vile vile zile zile vyote vile, vile, vile, vile tumesha peleka ofisi na za usika kwa hiyo jipogota tu mwezi juni mwezi jurai sisi mshara kawa hatuna kwa tunitegemea si tusha stafu tupewe nini mafao yetu Tukaenda edo maisha yetu tena vijijini huko na kukwenda lakini hajabu paka sasa hivi hili kujimwezi wa unoingia wa 7 uno januari maginiwezi wa 7 tujapata mafao yetu Tumefuatiria mkulugenzi bado tunapigwa chenga Tukaenda kule PSPF kumwona mkulugenzi wa mfuko anakuambia serikali bado haijaleta hera kutoka hazina kuleta kukulipeni mie. Kwa hiyo tumevumilia mpaka hivi. Hatujui twende wapi ili tuweze kupata ni, staili zetu. Tunaishi kwenye nyumba za kupanga na watoto, kuna familia. Hatujahamishwa. Mnafikisha kwa staff mkurugeza unatakiwa akulipe mzigo, na audi ya mizigo na naula ya kufatikisha kwenda kwenu. Tumedai mpaka hivi. Tumekatuchwa tamaa, kuruginzi, tumesha mfuwa takaribu marane Lakini bila mafani kiyo, paka hivi, tunadai hatuja pata hizohela zetu Tunaishishije Kwa malengo yetu na saidi zetu zote ya hiyani yamesha halibika Kuna watoto wanasoma, wanaitaji yada, kuna wagonchuwa, kuna matatizo kimao Na sasa hivi tusha kuwa waze. Ik ga niet zeggen dat ik geen kijkje heb, maar ik heb geen kijkje. Ik heb geen kijkje. Ik heb geen kijkje. Ik heb geen kijkje. Ik heb geen kijkje. Ik heb geen Ik het geen kijkje. Ik heb geen kijkje. Ik heb geen kijkje. Ik heb geen Ik heb geen heb Ik heb geen Ik heb Ik Ik Ik heb Ik heb Ik Ik heb Kisha kwa sababu kwa za utumishi wa mni ya kasarafini na sita baka mstafu mtu wa maondoka salama anamchukuru mungu nilicho mbaki ni ni chapewechake kaponu zita na toto wake lalikuza lewa nazungu chua zungushe matoka wake afe akose kupata huyu uhelazake zuni afu yanze process la kutafuta milazi milazi wakati wenyewe chuko hait na wakati chuko esatutu kwa ni nilicho ndiyo kiliojetu sisi